yuslihnakum a'ma lakum wa yaghfir lakum zunobakum wa man yut'i'i laha wa rasoolah faqad faz fawza a'zima a'ma ba'd fa inna asdaq alha dithi kitabullah wa khair alha di hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharru alamur muhdathatuhaa wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'ataun zolale wa kullu zolale fin nare so under what this entire polëm në një hytëve të kaluar për gjunafin e rëndët e moralitetit. Për kështë gjunafi të cilje është një prej gjunafet e më të rënda në islami. Edhe të reguam për të argumentet dhe dënimi që ka përgatitur Allah i madhuar për të qëndunja për para ahetit. Dhe shka ku pëse kështë gjunafë shka që rëndë është Së së Allahu Subhanu ve Teala ka dashur në ligjet e tij që të ruajë pesë gjëra tek njeriu. Të cilat quhen të domosdoshmet, rreth të cilave rregullohen të gjitha ligjet e Islamit. Dhe këto peshta janë sipas traditës, është ruajtja e fesë, është ruajtja e jetës, është ruajtja e lojikës, është ruajtja e nderit dhe është ruajtja e pasurisë. Këtët pesa janë pesë të domëzdoshmet e islamit dhe rëst këtyre rëtullohen të gjithë regullat dhe të gjitha urderesët e ndanesët e islamit. Rëst tyre rëtullohen të gjithë religjet e islamit dhe i personit cili bëni moralitet a i në të vërtet ka shkelur në një për këtyre pesë të domëzdoshmeve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 Këtë regohë që në besimtarë të ruemi për e këture ndëlesave dhe për e këture hapëve së pëtëtojnë hapët e shëtanit. O me jetë të bihë këtuati shëtanit fe inë në huja mërë bil fashha. Dhe kush një këtë hapët e shëtanit ta di se aji urdhën për i moralitetë. Dhe hapët e shëtanit janë gjithë rrugë e zila e qonë njeri unë të këtë i moralitetët. Dhe Allah subhanu wa ta'ala më urëtësine ti nuk në ka ndaluar vëtëm në imo realitetin, por ka ndaluar dhe ka mbyllur gjithdo dhe rrugë që të qonë për të ke imo realiteti. Edhe për këta arsye ka vendosur shumur dresa në islam. Edhe për këta arsye dhe profetis sallallahu alai sallam ka folur dhe u ka thënë njerëzët të ruhen për gjithdo rrugë që të qonë për të ke imo realiteti. Dhe Allah subhanu wa ta'ala në ka të regunë Quran që Allah i madhuari ka bër Por kjo nuk është një vlefsim për gruan si grua, nuk është një vlefsim për për gratë që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Por kjo në të vërtetë është parajmërim për, për burrat që ata mos bien pre e gabimeve të cilat e çon njeriu në demoralitet. Për ne thot Allahu subhanahu wa taala: "Uzihina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisaa'i wal-banin wal-qanaatir al-muqanṭarah min adh-dhahabi wal-fiḍdati wal-khayl musawwatah musawmah wal-an'am wal-ḥir". Tregon Allahu më dhuron ta jetë të plot për zbukuruar për njerëzit, dashuria e kanëithive, kanëësive të grave, të fëmijëve, të pasurisë së shumtë, arit, argjendit, të kuveve me radhë. I ka zbukuruar Allahu subhanuhu te ala dhe këto janë bur të bukura për njerëzit si sprovë për ta. Gjithashtu Allahu më dhuron ka treguar që hila, doon hila të dredhitë e grave janë të shumta, nuk nuk është çëllimi të grave, doon besimtarë, por qëllimi është që gruaja është bërë në ndonjë formë të tillë që është s'propër njëri. Prandaj dhe tregon xhur Yusuf Allahu subhanahu wa taala që ministri i thot gruas së tij, qala inne innahu inna min kaydikunna in kaydikunna adhim. I thot kjo është për drezinë juaj dhe drezia juaj është më e madhe. Drezia juaj është më e madhe. Në koha që Allahu më dhuar ka thënë për drezinë e shejtanit, inne kayd ash-shaytani kanu dha'ifa. Po drezia e shejtanit është e dobët. Kurse për dredhin e gruas ka thënë dredhia juaj është e madhe. Sepse njeriu e shikon gruan dhe lidhja fizike ose lidhjes me anë të shikimit kjo bën ndikim të fuqishëm tek njeriu se do të thajë fjalë goje që mundi të thotë şeytani, njeriu i thotë bëj kështu që mund të bëjë ashtu. Edhe pse në të vërtetë kjo është pjesë e jileve të şeytanit. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ka thënë gruaja është auret Edhe kur ajo del, thotë se synon shejtani. Kur ajo del përjasht se synon shejtani dhe përpiqet shejtani që ta përdorë atë për të humbur njerëz. Dhe kjo tregon që gruaja është një nga faktor dhe më kryesor që përdor shejtani për të humbur njerëzit dhe për t'i çuar ata në shkatrim. Prandaj Allahu i madhuar na ka na ka treguar me anë të profetëve të tij, ti, sallallahu alaihi wasallam, në hadithe të fakta që në xhenem banor më të shumtë që do të jenë në xhenem kush janë grajtë. Një dhe shu trasmeton e Buserid al-Kudri, se profetis sallallahu a.s. ka të në hadithin e takt, që e trasmeton muslimi, dynjaj e është ambër dhe gjelëbër, të mërën që është mashtru, se të të, të të tërheqë. Dhe Allah do t'ju le juve në dynjaj, edhe të shikoj se që fërdove proni. Për ndaj ruo ju një për i dynjaj, edhe ruo ju një për i grave. Për ndaj ruo ju një për i dynjaj, edhe ruo ju n sepse fitnëja e parë që ka rëndë të këtë bëni Israelit ishte fitnëja e gravë. Fitnëja e parë që ka rëndë të këtë bëni Israelit është fitnëja e gravë. Dhe në i hadis jetër e që të vazmëto Bukhariu dhe Muslimi, profetisë së në Allah i Selem u ka thënë gravë u është dhe rriturë, atyre dhe u ka thënë, nukën parë më të quditshme se ju. Tëtë ju janë nërë një mendjë një rriut me mendjë të shëndosh dhe një rriut të vendos ja Për këtë arsye besimtari është urdhëruar që të bëjë një numër 6, edhe besimtaria që të bëjë një numër 6, edhe dargohet me një numër 6 për arsye që të ruhet prej rënjes në këtë lloj fitne e cila është një fitnë më, fitne në më, më dhe dhe nga të mëdha se ngatpara të fitnëve. Madje profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar për një lloj graf, një lloj gruaje e cila ka një mëveshje të veçantë dhe profeti themi ka thënë për të Dy grupe prej banorëve të xhehenemit, unë nuk i shoh sot, domethënë nuk ekzistojnë sot. Nuk kanë provën se ato s'kanë ekzistuar, por dy grupe që janë prej banorëve të xhehenemit, do që të jenë në xhehenem. Fakti janë disa njerëz të cilët mbarsin duar me duart e tyre disa shkopinj, si biçët e lopëve, rrafin me to njerëzit. Polici. Polici. Edhe për fat ka edhe shumë hadithë tjetër që tregojnë çfarë janë prej banorëve të xhehenemit. Allahu e ruit. Edhe të dy do të jenë grad, janë disa grade të cilë që janë të veshura, të zhveshura. Fot të veshura, të zhveshura, për kulën, për kundën, për kundin kokat të tyre si majat et, më, si e tëm si gunga të deve, fot nuk hyjnë në xhenet, as nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Fot nuk hyjnë në xhenet, as nuk e ndjejnë erën e xhenetit. Me iko që era e xhenetit, xheneti ka një erë shumë shumë avëstore ndër. Dhe era e ti ndihet nga larg vite më radh. Por ato nuk e ndjejn për shkak të gjuna që ndaj çbëjnë sepse ato bërën shkak përhumbje një njërëzë nga vërteta për ndjerën njërëzë nga urdë ato Allah subhanu wa ta ala duke i qura ato në shkaterim. Edhe i moraliteti dhe parësënit e ti janë shkateruës për një shqeqëri. Në shqeqëri që përhabët i moraliteti dhe parësënit e moraliteti dhe i shqeqëri shkaterohat, mundi që të qikon një historinë dhe të pyshën një historianës që të kuptoni se një civilizimë, ka shkuar deri në fundin e tij në shkatërrimin e tij kur gratë kanë dalë në shtëtitë të tyre dhe janë bërë si burrat, duke kryer ato që bënin ato punë që bënin burrat, edhe duke u përzier me ta dhe duke humbur moralitet. Për këtë arsye, që burrat të rruajnë gruaja dhe gruaja të rujë veten e vet, dhe besimtarët të ruan nga ky gjynak i kopshëm. Allahu subhanahu wa taala ka vendosur disa urdhra, me urtinë e tij dhe dinën e tij plot Por atë që i përshtatet njeriu dhe ndër zor. Dhe një prej urdhave për cilën do të kaskim sot është urdhri i xhijabit. Xhijabi është mbulesa që vendos muslimana. Mbulesa e cilën mbulon të gjithë pjesët e trupit të saj. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar në Kur'an. Gjithashtu edhe ka urdhëruar edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta. Dhe për këtë gjë ka rëndë dakor të gjithë jetarë të islamit që shijabi është një për i farzëve të islamit për gruan muslimane. Ma di për gjithë gratë të tokës. Edhe kush nuk e vendosë të të, ajo ka marri gjynaf të rëndë të ka loj madhëruar, ka marri gjynaf të rëndë të nuk ka vendosë të shijabi dhe dhe, dhe marri gjithë gjynafet atyre personave të cilit e shohin e të, të. Edhe këtu i drejtohen atyre grave muslimane, së motër muslimane të tira të fali në vazi, por nuk A ose nuk e kam vend shamin si qka urdhrua Allahu subhanu wa ta'ala që të kem frika Allahu subhanu wa ta'ala Do drejto me të të tëve personës dhe së të tëve i kanë kan gra ose motra ose vartë dhe tëve në tëve forme që të kem frika Allahu sepse do banë përgjesti për para Allahu për njerët e të tëve O ju që keni besuar, ruan, i vetë të tëve dhe, dhe familët tëve në zjarë jëgjënemit Allahu subhanu wa ta'ala i e shtë drejto e profetët tijë sallallahu aleyh s Dhe i sot, ja ju hën nebi ju kulli e zuajjika, o banatika, o nisail mu'minine, jo dhënine alejhine min gjelabibihin. Dhe ti profet, thua i gravet të tua, vajzëve të tua, gravet, beze, gravet besintarve që të vendosin, vendosin mikohet të tyre gjilbabin, gjilbabin dhe më nënë quat shijabi që do të vendosin gurë, aman dhe të zilit mbulon pjesët e trupit të taj. Edhe këtu komfort do më thënë shpjegimin e një shumë dietar, do nuk dëshojë gjatë, por do t'rëgoj vetëm argumentin shkurtimisht. Gjithashtu Allahu më dhuroa ka urdhuruar në një tjeter se ka thënë: "Wa qarrna fi buyutikunna wa la tabarradna tabarrul jahiliyetil ula." Po këndroni në shtëpituaj dhe mosos bukuroni si zbukurimi i një ansë par. Këtu dietar ka fortë se ka shumë e bukur, edhe të tila do vinë në hutbë të ardhshme kur të flasi për çështjen e përzierjes të burrave me gratë, edhe Ajo që jeni interesuar se Allahu ka shprehur në Kur'an te ka thënë Ola të bërvejnë, të bërgjë, ula ta borrezë të babujt e jahiljetit të ulë, mos us bukuroni si zbukurimi i ignorancës par, e ka qytur Allahu i mëdhuruar zbukurimin e grave ransë, të dhunjas ignorancë. Të cilat dalin pa xhijab. Edhe i kanë ndaluar gabë besimtar që zbukuron si këto. E gjithë kjo pse për të ruajtur një shoqëri të pastër në të cilën nuk ekziston gjunafi i moralitetit. Mu të përbytër është pak nëse në një shëqëri nuk ka gratë buluara, ka gratë buluara. Edhe shtë njëre për tjërë nëruan dhejërë nësaj. A mu të gëzësoj kjo lojë i moralititi që përhape sotë vëlletona? Nëse dhe se besimtarë do ruhe shikimin e ti. Gjithashtu edhe motra muslimarë do ruhe shikimin e saj. Edhe gratë të gjithë do vendosin një gjagën e tyre, dhe shpëton dhe shëqëri e prej shumë pisë ligjë që gëzëten sotë. Ado pastaj nuk a nevojmë për, për, si për, për të diskutuar për gjëra të turpshme, si diskutojnë politikanët tonë duke thënë a lejohet që të vendosin një ligj apo është e mirë që të vendosin një ligj për homoseksualët apo jo. Kur fillon njeriu binë i gjynat, pastaj e shtysh dhe ban për tonë gjynat dhe më transa i, pastaj më transa i dhe s'a dalin nga natyrë e pastër, nga natyrë e pastër që i ne ka krijuar Allah subhanahu wa taala dhe të shndrori i kafshë të vërtetë. Gjithashtu në një titër Allah subhanahu wa taala ka thënë wala vale, yubdine zinata hunna illa ma dhahara minha. Totu mos e shfaqin gratë zbukurimin e tyre përveç të atyre zbukurimeve që janë të dukshme. Në dietar ka dy mendime se kush janë zbukurimet e dukshme, por nuk ështëu qëllimi. Ndihmën e qallojmë dhuron në këtë jetë në i urdhon gratë të mos i shfaqin zbukurimet e tyre. Në një tjetër Allah subhanahu wa taala thotë: "Ulidhribna bi khumuri inna ala juyubihin." Tot dhe tot ta vendosin khimarin e tyre mbi kraharorin e tyre. Edhe khimar në gjunë arabe çut si hijab, që i themin në shqip shijap, se dhe në arabisht ka ardhur. Edhe çutul khimar, nëse ana khamra, që do thotë ta mbulosh diçka. Edhe, nga, edhe alkoholi, në edhe alkolin në gjuhën arabe çut khamr. Sepse ai e mbulon trurin e njeriut dhe i largon trurin. Edhe përveç se e mbulon çutur khamra. Edhe khimari një një në gjuhën arabe çutur khimar se e mbulon përmbi dhe nuk e lejon të tjerë që ta shikojnë atë. Allahu më duar ka thën ti hezi ngrat xhimarën e tyre mbi kokat e tyre. Madje ka thënë ala xuju bihin ne qëllimi i tu është mbi kraharor të tyre. Ala xejit ngjurin apo të kraharor. Edhe ka mund dietar ka urdhëruar Allahu që ta vendosin xhijabin nga koka deri në kraharor, qëllimi është ot se grat përpara samit e vendosnin shamin në kop, por e hidhnin i hidhin sepse thimis mbrapa dhe zbulonin kraharor të tyre. Dhe Allahu urdhëroi që ato ta marrin shamin dhe ta vendosin çu duke kaluar nga djatha në të majt për të mbuluar përmbuluar domethën trupin, përmbuluar gjithashtu fytyrën e tyre dhe kraharorin e tyre. Edhe siç e thash domethën për këtë ka rënë dogjithë dietarët që xhijabi është një prej farzave Islami. të Islamit. Sot ajo ishte e Allahunha, por kusbiti që jetëstin e përmendëm, sot gratë e ensarve morën rrobat e tyre, i zënën ato rrobat e tyre dhe i ndanën se nuk kishin rroba. I ndanën po gjysem. Gjysmi ne përdoren për të veshur por posa gjysemën e vendosin mbi, si xham mbi kokën e tyre atrafton buhaliu kide edh dieta ka vendosur për saktësinë e xhijabit tet kushte që xhijabi i gruas muslimane që i tak ka vendosur dieta tet kushte kushti i parë është që xhijabi përfshin gjithë trupin e gruas të përfshin të gjithë trupin e gruas muslimane edhe argument për këtë është fjala që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam gruaja është aurat edhe përdesa është aurat duhet mbuluar kushti dytë është që xhijabi mund të zgukurimi në vetveten Kto duan ndalën pak ose mezëna ne ta ambizojm se mos i zbukurim ne vetvete. Sepse nëse ai bëhet zbukurim, atë nuk ka mbuluar dje gruaja, në një kohë që është urdhuar ti mbulosh bukuritë e saj. Nëse ajo vesh një hijhab i cili është i kuq, ose një hijhab i cili është ngjyrë portokalli ose një ngjyrë të bukur të cilat të janë tërheqës për njerëzit, atë nuk ka përgjë. Por puna azi si të veshin rrobat të cilat është më të reisën pa të çoftë saj që që e dashi pa dashi ka bërë një shkaj që bëhët ma ndësajnë më tërhejtë të njërës dhe se sa mëstavin të farët dhe gjëje. Pa në edhe Allah ka së në u e leju vdini e zinën e të hunë edhe dhe mështi shfakin të bukurimet të tyre. E po të qikosht të të muslimanët, Allah në ozot dhjithë rrugë në drejtë, qikonë shumë shumë muslimanë të cilë të vedos një një gjabin në forma jështë saktë nga një is ose nda gjerësi ose ngushtia të thiedhonim prej kushteve që do të përmendim tashti. Pa nëse do më doshëm që grua të veshë një hijab i cili nuk është tërheqës për syrin e burrit. Gjithashtu ku shtretë ka vendosur dihetar, ku shtretë është që hijhabi mos jetë i të dukshëm. Nëse hijhabi është i të dukshëm normalisht ai nuk quhet më hijab, sepse nuk mbulon gjë. Edhe për këtë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do vi në kohën e fundit disa gra tëfile janë të veshura të zhveshura këtu kam një dietatë të veshura të zhveshura përfshin dy kuptime dhe mund të jenë të dyja që përfshihen në fatit të veshura do të thonë që nuk janë lëkurish të zhveshura do të thonë që nuk janë vesh pas veshëz islame hijabeton kanë vesh rroba por çfarë pjesë kanë volumë ka të mbuluara kurse disa dietatë kanë thënë këtu qëllimi është të veshura të zhveshura do të thonë që apo ti shikosh thua me hijam hijabian por hijabeti detyyrën të tejdukshëm dhe, dhe, te dhe tregoj se çfarë kanë bën hijabet Për këtë thonë quhen të veshura të zhveshura sepse ajo është veshje por nuk është veshje në të vërtetë janë të zhveshura. Para ne ka thënë për yllthon do vin disa granë kor në fundit, secilat janë të veshura të zhveshura. Mbi kokën e tyre do të ke shikën kokë si gunga të devëve. Domethënë që i vendosin flokët i lidhin me majtë të kokave edhe vendosin siper, edhe të të dhe vendosin xhamin për sipër dhe ti e shikon ato si gunga të devëve je kokën e saj. Qi nuk ka nevojë grua të vendosin domethënë ato flokët i vendosin këtu lart në majtë kokës por ti uli poshtë. Dhe kjo tregon qartë traditë që është ndaluar në pe. Edhe thot profesorin çfarë ka dënimi tonë ka për këto. Thot profesorin kur ti shikoni ato hadithin sakt. Idha ra'aytumuhunna fal'anuhunna fa'innahunna mal'unat. Do ti shikoni ato mallkojini ato sepse ato janë të mallkuara. Nëse shikoni ato gratë, ti e shkon, kam vesh i xhab, po, eh? kam vesh i xhab. Por xhhabi i tyre nuk është i sakt sipas Islamit, dhe profesorin thon kur ti shikoni mallkojini. Dhe mallkim do thot Ti thua se Robin, shmej, Allah zbret zemrin ton mbi tose largojë mëshira jote. Edhe çdo njëri për ty dyve është në rast të gjithë dyve çka po ndodh ataj bjerë mirobin domosdoshmë është më thjesht sot bjerë dënimi i Allahut mbi të ose zemrimit tim i tij. Domosdoshmë këto veshje të tillë, këto veshje ka kus dënimi, por kur gruaja do të vesh parë gjat, normalisht kjo është kau më rënd. Jo pas kur diskutohet çështë e moralit që, që është një nga gjinavat më vaji në Islam. Po ne lehtë të urdhëruar që të veshin tillë hijabi dhe përfitonim këtu ka von për to Po të malqohonin kur ti shikoni ata të, të malkuara. Kur ta shikosh po çfarë do të malkosh përpara? Kur ti sot dalesh për jashtë ndërsa po s'a duhesh në ato të trash. Madje më ke thënë ato. Dhe vetëm Allah subhanahu wa taala është i cili na ruan besimin dhe na forcon në, në, në këtë lloj ambientin ne jetojmë. Gjithashtu kur si ka ato që kanë vendosur dietat për hijabin është që hijabi tihet i gjerë. Dhe mos i tingush, nëse ai ishi i ngushtë, atëherë ai tregon trupin e gruas. Dhe kjo është e vërtetë, dhe kjo është e qartë. Se hijabi quhet hijab Domethën mbules, që mbulon. Në momentin kur ajo e vesh sipas trupit, ajo nuk e ka mbuluar, por ka shfaqur pjesën e trupit saj. Dhe kjo duhet qartë në hijabin e muslimaneve, ti duhet të dhe mbaj një hijabin e ngushtë. Gjithashtu është kusht që gruaja mos të vesh i hijabin të parfumosur. Është ka ndaluar gruaja që të dalin me hijabin të parfumosur për jashtë. Trëgohet kjo gjë në Suudit, shikojnë një gruaj që ishte parfumosur rrugë dhe i thon ku po shkon në Arapresh Allah. Dhe thotë për xaminin. Por Këu gabon shumoshuajmiste po fjalëta se them ka thënë ka thënë që ajo grua e cilat del e performosur në xhamia është moraliste dhe ka urdhëruar që ajo të kthehet në shtëpinë të saj të marrë busull nëse del e performosur ose rrobat e saj i ka të performosur atë e ka qytur profilin thonet vetëm për sakt parfumin e saj moraliste megjithashtu kushti i gjashtë është që veshjet sa mos i ngjajnë veshjes të burrave dhe kjo është 7, djetarë, dhe e qartë kushti i shtatë që vendos diktatorët që veshjet sa mos i ngjajnë veshjes të qafyreve Gava karriera sepse profeti sallallahu alejhi vesellem ka thon kushin gjën një formulë është këtyre. Dhe kushtitet është që rrobeja e saj mos jetë rrobe veçantë. Dhe kemi për qëllim fjalën e veçantë, ti të rrobe që sa ta shikojnë njerëzën rrugë dallohet direkt ndër të gjithë njerëzit që kjo është një i tepër i veçantë me besën e saj. Qoftë këndalizës vezë për gaz dhe për burrat. Dhe për, për këtë lloj gjëje profeti sallallahu alejhi vesellem ka thon kushëvesh rrobën e veçantë në, veçant në dynjë. Do të veshë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit me të rrobat e poshtrimit dhe do dë të ndezën si në të zjarr. Tradukton e Budaudit atë ishte saktë. Dhe arsyeja është sepse ky njeri si çdo tjetër që dëshon të dukshë me njerëz me diçka tepër veçantë sepse ka askush, gjithashtu në këtë lloj forme Allahu do ta shpëblejë në të kundërt njerit ti duke e poshtruar si çdo në pandinë e vënë në dynjë, do ta poshtrojë edhe në gjykim duke i veshur atë rrobat e poshtrimit ditën e gjykimit. Këtë e thet kurset i kanë vendosur dietarët. Një seri kam punuar lidhje me këtë pikën e fundit. Kta hadithe ke edhe thonë, për dhejrisa, e përdorën shumë njerëz. Thon përderisa profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka ndaluar që ne dhe çanta, të veshim rrobat veçanta, atëherë kjo do të thotë që ne nuk lejohet të vishim i, siç vishëm muslimana me hijab edhe, i malë dhe me rrobat, sepse jemi kundër gjithë njerëzve, kur na shikojnë një yakta me hijab. Dhe kështu kta njerëz i marrin haditheve profetit sallallahu aleyhi dhe i përkasejnë me njërin e tjetrën. Dhe i marrin ajë të Kur'anit dhe i përkasejnë me haditheve profetit sallallahu aleyhi. Edhe në pamjen e parë njeriu i paditur i duket sikur hadithe profetike bien në ndërmjet njëra-tjetrës në atë gjithuam një në fund një. Nga këshu vijnë njerëzit e të smurë në zemrat e tyre, që kanë zemrat të smura, i përdorin argumentet fetare për të hedhur poshtë njëra-tjetrën. Nikë koqë profeti thënë nuk ka, pas për për të hadith, islame, ka pasur për qëllim punë të hadith, që do thot njerëzve largohuni nga veshja islame, por mos u dukur veçan para njerëzve. Po ka pasur për qëllim për mos veshur veshje të cilat janë veshje me në masije për të dukur par njërës. Ndësa nëse një vesh një robe e cilët robe islama, të të dhine ka urduar Allahu subhanu wa ta'ala, që të e përgurën për përgruan, edhe e ish i vetëmi person që e veshët lojë robe në të vendë, nuk qua kjo robe e veçantë, edhe asë në përgjën të kjo hadis, epse kjo në të përgjët e zbatimi u urdu të Allahu subhanu wa ta'ala, në cilën Allahu ka urdu besim ta'ala që të v e duhur islami qoftë për burrat apo për gratë. Lutsem Allahun e Allah, madhëruar, që na ruaj ndërrin ton, na ruaj motrat tona dhe gratë tona, lutsem Allahun subhanuhu teala, që na drejtojë neve gjithë në tek e vërteta e Allahut mënyrën. Alhamdulillah, salatu selam ole rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Në fundin, po u tregoj një hadith, të cilin ka transkriptuar sheh Albani në zinxhirin e hadithit fakha me numrin 1315, se hadithi transmeton për Ibnul As radhiyallahu anhu, thotë ishim nje me profetin sallallahu alejhi dhe selam ni rugi edhe na tha ai shikoni shikoni gjatje edhe i thau me durguallahu ne atje shikojm ca korba korba bimzen korbot shpendi i dzi i njovr shikojm disa se shkojm nje numer korbash edhe shikojm ndermjet tyre nje korb, korb i cili esh lloji korbi veçant te esh shum i rrall ndr korbot qe ka kepin e kuq edhe kembet e kuqe edhe ky lloji korbi ndr korba te shum i rrall e thot i shikoni sa po shikoni Tha po i shikojm, tha për videon them nuk hyn në xhenet prej grave. Nuk ka për të hyrë në xhenet prej grave, vetëm sa jo grua që është si punë e ti korbi ndërmi të korbave. Sot vetëm sa jo grua që është si punë e ti korbi ndërmi të korbave. Domethënë këto korbë janë shumë i rrallë, ndër korbës dhe gratë aq rrallë kanë për të hyrë në xhenet. Ai shumë pak gra ka për të hyrë në xhenet ndër gratë. Dhe gjithë këto sepse gruaja është ajo e cila e fut në fit në një dynjat të parë. Të Përndaj duhet që gruaja mostohet me frikë Allahut dhe të ruaj vetën e vet, të ruaj familjen e vet, fëmijët e vet, dhe burri të ruaj atë, gjithashtu të ruajnë njëri tjetrin duke qenë shëlluar në të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja që Allahu subhanuhu teala të na ruaj nga e keqja në dynjë dhe në ahiret, që Allahu i mahdhur na bën në ato pakë të cilat do të, të shpëtojnë nga dherë xhenemit, Allahu është më i gjithë